Na hapa kuna tanbehi. Wakati wa wote wewe una watu mema na unakatazana maovu na wewe ni shekhe ambao unaskizwa lazima upime maneno yako. Nimeona katika YouTube shekhi mtu katikana anadaiwa kuwa mshekhe anasema lessons from Liverpool's victory. Mafunzo katika ushindi wa timu inaitwa Liverpool. Aslan stafrullah mpira sio nema, mpira ni nekma, ni adhabu imefanya watu wakaingia kwa haramu ya betting haramu ya mali haramu ya maneno haramu ya kila kitu alafu unaenda kupigia mfano watu na mpira kumaanisha unarahisishia wa, una watu waende waone mpira mtu anafaa chunge maneno yake usiingize watu kwa madhambi usikuwe wewe ndio sababu watu kupotea katika kumuogopa Allah ni kupima maneno. Na wewe Muislamu sio kila kitu unasikia kwa mtu unafuata ama unasikia lazima ufanye kitu inaitwa uh, authentication. Lazima ukuchukue, una verify kitu yoyote ile ambao unaambiwa, hii ni dini ya Allah na utaulizwa siku ya kiyama. Mpira ni haramu na maulama wameharamisha hiyo mpira kucheza naweza kucheza. Lakini wewe unakaa kwa screen Unaangalia mpira, unashangilia mpira, hauchezi, haufanyi kitu yoyote, ufanyi nini? kazi yako ni kushabikia. Alafu unakosa rent, unakosa ibada, unapoteza mke wako, unapoteza mali yako, kisha mtu anakuambia ati you learn from lessons za kushinda hiyo mpira. Ikwa tal iman, mtu anafaa ogope Allah subhanahu wa ta'ala.